Lagom avstånd till micken Ja ah, det blir ja, bra Jag flyttar den lite närmare Det blir fint mm. Jag tänker på eh, Det är det jag Jag tänker på Det är du <laughs> jag, får eh, jag funderar bara på, på diskussionsämne Och vad vi vill landa i Och mm. vad du vill få sagt och så. Har du mm. något särskilt som du tänker att, För vi vill gärna prata om Lite det vi snackar om idag, mm. Alltså kulturen Och, och skolan och, och, och feminismen Och värdegrunden Vi har lite tänkt på mig liksom, på Hur kan det vara så att det är så tror jag, Personbundet När när det är ändå lagstadiet Eller det ska vara så mm. Man kan tänka att säga, okej lagen säger där Okej okay, alla skolor är bra på det Men så funkar det inte Nej. Och ni har ju ändå gått in från civilsamhället Eller mm. en ideell organisation och sponsrat en bok mm. Det är det så himla intressant inspelning Precis nu vid lunch Vi för mm. Anna Ekström som ja ja. ja. Träffade, och det första hon ser spontant ah, Svar på alla svåra frågor finns i litteraturen Man borde alltid gå tillbaka till ja. det här och det här ja. Koppla tillbaka till precis den här grejen Om <laughs> att liksom Kulturens roll i, ja. i skolan. Men jag tänker att eh, liksom, en utgångspunkt i liksom, den boken distributionen är intressant, men mm. jag känner mig så bekväm i varningen. ni än vill. Liksom. Mm, mm, För att mm. nu har jag jobbat med skolfrågor i fem år och mm, eh, mm. vi som du säger, vi går in från civilsamhället men det är också så att vi inte har haft någon tillgång till lärarhögskolan. Mm. Den är svår och även våra samarbetsaktörer har svårt att locka elever från lärarhögskolan mm. vilket innebär att man kommer ändå in i ett litet sent skede och det tror jag gör att man, man får inte vara med och forma liksom, de här perspektiven redan från studietiden Utan det är som, då är det lite så här, mm. då har lärare landat i vilka identiteter de är mm. Mm. och sen så lyckas vi få kontakt med dem som liksom har lite samma typ av värderingar mm. Mm. eller mm. Mm. intressen och så har, du någon gång, har ni någon gång samarbetat med Lärarförbundets student? Nej, det har vi inte. Det är en jättebra organisation ja, till jag, jag slå hitta precis du... det. Nej, För det är ju en annan sak. Och jag menar, Vi har samarbetat i olika sammanhang med både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Mm, mm, men jag tycker ändå, liksom, av alla de, mm. jag vet inte hur många lärare jag har träffat i mina år, men sjukt många, mm. så är det extremt få som har varit lärarstudenter ändå. Mm, mm, mm. En gång hade jag så här var ja, du har vara. inte varit lärarstudenter, menar du då? Nej, att jag har jag väldigt ja, alltså du har inte av... träffat lärarstudenter? Nej. Nej, alltså det har varit så extremt liten procentandel. Mm. En gång hade en jätteintressant sak när jag och Kristina Parudet gick, mm. eh, och då var det faktiskt typ så här, nästan 20 elever från, mm. från musikhögskolan som så läste att bli lärare i musik. Mm. Det var ju jättespännande, liksom. ja. Och det blir också helt andra samtal, mm. för att då är man inte då är man liksom inte heller fixerad eller fast i, så här, i klassrumsbilden. Nej. För man har inte, liksom, det har inte till penetrerat så djupt. Nej, att man nej. har liksom en föreställning om klassrummet på samma sätt. Utan man är lite friare i sina... Så du skulle hellre vilja jobba med de lärarstudenterna som fortfarande är lite mer ja, omfattade? Vi jag skulle vilja göra både och. Ja. Men framförallt att liksom minst få en tillgång. Eller liksom att, mm. ett... Vad skulle du göra med dem om du fick möjlighet att liksom jobba med dem? Hur tänker du att du vill jobba med dem? Då, ja, då tänker jag att vi skulle, skulle vilja presentera våra metoder och Eh, produkter om man ska säga, mm, som mm. vi distribuerar till lärare: mm. Att få introducera det redan liksom under en undervisningstimme i lärarhögskolan. Men det du... mm. Om vi bara ja. kastar oss direkt in i. För att mm. Jakob har satt på. så att Men vi kan. Han har startat inspelningen, men vi mm. klipper liksom ja. bort och krånglar. Men jag, men jag tänker mm. att vi kör igång och mm. så klipper mm. vi i ordning det sen. Det gör vi. Eller, för att det, blir liksom, det är bra att fånga det spontant. Ja. Tänker jag. Mm. Men jag skulle vilja att du berättar först och främst vad är t -skedsorden. Ja t är en ideell organisation som arbetar med att främja positiva attityder i samhället. Namnet T-skyddsården kommer från en metafor som den israeliska författaren Amos Oz har mittat. Han skrev en bok som heter Hur man botar en fanatiker. Och i den amerikanska upplagan till den boken så fanns det en Q&A. Och där skrev han att om du skulle börja brinna i ett rum eller där vi är idag så finns det tre olika typer av människor. Några springer ut för att rädda sitt eget liv. Några gör det, men väljer också att skicka en insändare till lokalpressen och beklaga sig över antingen arrangören eller brandkårens jobb mm. att liksom lägga skulden på någon annan till att branden bröt ut. Mm. Och en tredje personlighetstyp skulle välja att försöka släcka branden. Mm. Och då kanske alla inte har en brandsläckare eller en filter eller ens en hink med vatten. Mm. Men symboliskt nog så har alla en teskör med vatten och kan hjälpas åt att släcka de farliga bränderna som finns i världen. Mm. Varav fanatismen var någonting som han tyckte var det allra farligaste. Mm. Och eh, den här boken om manuset som ursprungligen är tre tal som han höll första gången han kom till Tyskland mm. fick vår generalsekreterare i knät. Och hon tyckte att det var så otroligt allmängiltigt universellt och angeläget. Så hon kunde inte bara ge ut den på ett traditionellt sätt utan hon gick och vred mm. och och försökte komma på något alternativ till att göra något mer med den här boken. Och det landade i t för snart tio år sedan nu. Mm. Mm -hmm. Så det är så länge, det har funnits så länge helt mm. enkelt. Men det var i krafter de första fem åren så det är ju först de senaste fem åren som vi faktiskt har haft en liten arbetsskara. och det började ju då med och generalsekreterare på halvtid och sen kom jag in på 25% och sen så har vi successivt vuxit och nu är vi cirka 3,5 tjänst. Så att vi är fortfarande en väldigt liten organisation. Var får ni finansiering ifrån? Vi söker projektbidrag från mm. olika institutioner stiftelser och så vidare så att mm. vi har till exempel fått pengar från arbetsmarknadsdepartementet mm. postkodlotteriet mm. myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och så vidare. Mm. Spännande. Och du, och du jobbar. vad gör du då? Vad gör du? Vad är ditt jobb? Ja, som verksamhetschef på t så gör man ju allt. Det är högt och <laughs> lågt. Nu har ju precis hämtat anländande gäster till vårt seminarium i Almedalen i morgon. Men framförallt handlar det om att hitta alternativ till samtal i skolan och att försöka kraftsamla till att sprida det så att lärare har fler verktyg. Mm. Till exempel distribuerar vi i år Filip och Fredriks film om trevligt folk i mm. Borlänge, det somaliska bandelandslaget, till alla i årskurs åtta. Så det är ett typ exempel av hur vi vill använda oss av kulturen för att locka fram till samtal och dialog i skolan. Jag tänker att jag skulle vilja borra lite mer i för det är intressant. Alltså, hur ser du mellan, alltså kopplingen mellan kultur och dialog på det sättet? Vad är det i sambandet? Jag tror att vi är väldigt olika som människor Jag tror att vissa människor älskar att läsa Och att det absolut ökar vår empatiska förmåga Och det är någonting som man gör som fritidsintresse Men också ett sätt att tillgodose sig själv Kunskap och kompetens Andra människor låser sig när de ska tvingas läsa Också med hur vårt informationsflöde ser ut idag Så tyder ju väldigt mycket på att vi läser mindre och mindre mm. Vi kan inte ta till oss så stora eller långa texter- så att det är mycket, mycket kortare avsnitt. Och då kan ibland till exempel en video- eller ett konstverk eller en sång- penetrera djupare hos vissa människor- än vad en text gör. Det inte sagt då att musik är för alla- eller all musik är för alla. Men vi tror på kulturens kraft- att locka fram olika känslor- som nyfikenhet och kreativitet- och andra egenskaper- som vi har som människor som vi behöver för att vidga våra sinnen och öppna våra perspektiv. Att se på världen och på våra medmänniskor. Har vi för lite kultur i skolan? Jag tycker det. Men jag kan faktiskt inte svara till hundra procent eftersom jag inte är en praktiserande lärare. Så att några lärare skulle säkert inte alls hålla med mig. Jag har träffat lärare runt omkring i vårt land som är otroligt duktiga på att integrera ämnen, ämnesöverskridande. Och att plocka upp matematiken i kulturen till exempel. Men Jakob och du och jag hade ett litet samtal mm, inför mm. vårt seminarium här i Almedalen i måndags. Och du var ju av uppfattningen att det mm. finns mindre och mindre resurser till att plocka in kultur i skolan idag. Mm. Och där försöker vi som civilsamhällesorganisation då bidra till att kostnadsfritt distribuera kultur till klasser och skolor. Och det tror jag betyder jättemycket för att liksom i en realitet där man inte alltid har råd ens med en vikarier så tyvärr tror jag att liksom kulturen kommer inte in särskilt ofta, inte Nej. så ofta som det skulle kunna göra. Och det är himla tråkigt. Och sen kanske det beror på vilken kultur man pratar om mm. och om det är så att lärare är intresserade av att plocka in kulturen. Om mm. man är kreativ nog att då, som sagt integrera matematik i kultur. Det, mm. det kräver ju att gå lite utanför den ordinarie rollen och de ordinarie textböckerna. Mm. Mm. Och det gör det ju naturligtvis. Samtidigt så tror jag det kräver organisation. Mm. Alltså, vi har ju bara den här enkla grejen att innan så... Hade vi teaterbesök för de lärarna som orkade och arrangerade och ordna pengar till det. Så mm. har vi nu spridit det till hela skolan så att det inte är beroende på en lärare. Mm. Det handlar ju också om sådana... Alltså, det här eldsjälslärarna mm. som inte är... Alltså att istället för att det sprids för att det finns en organisation. Och där tror jag att det, när alla årskurs åtta för en film mm. då blir det ju då är det ju organiserat, då är det inte avhängigt att lärarna har haft tid med det Nej, men det kräver ändå att läraren går in på vår hemsida, klickar på länken och streamar filmen mm. Så att jag, jag mm. tänk, men det är ju i och för sig någonting som är den ordinarie lärarrollen mm. Mm. men något av mina starkaste minnen från min gymnasieskolgång är helt klart våra teaterbesök Mm. minns jag, jag minns hur det såg ut på biljetterna Jag minns att lärarna mm. betalade Jag är för 83 så gick upp gymnasiet där I början av 2000-talet mm. Jag minns att det stod 20 kronor Och så fick man gå till stadsteatern i Helsingborg Och så fick man se fantastiska föreställningar mm. eh, Något som många i klassen Inte hade råd att gå på Eller inte, mm. inte hade föräldrar som var intresserade av att gå på Och dessutom så fick man ju göra det På skoltid mm. Det är helt enastående Jag hade önskat att alla fick lov att uppleva det Mm. Men jag är som sagt lite dåligt uppdaterad på just den här organiseringen Så att du får mm. gärna liksom berätta lite <laughs> mer om, om hur det ser ut nu då Om man till exempel skulle vilja gå på en teaterföreställning i skolan Nej men jag tror det beror på olika från stad till stad mm. I Göteborg så betalar vi, för att gå på stadsteatern mm. betalar vi hundra kronor Per elev. Per elev och det är ju jättemycket pengar mm. för, för våran budget. Om mm. vi då ska skicka 300 elever mm. så är det snart då har vi snart gjort av med hela budgeten. Ja. Men frågan är om det finns en skillnad mellan gymnasiet och grundskolan. Här, för att det, och det, nu finns det alltid dåligt insats. Men, men i alla fall i den kommunen där så är det så att alla elever har en kulturupplevelse varje år. Som är finansierad mm. av, jag tror att det, det måste vara kulturåret. Liksom, det, det är liksom... Någon teater som åker runt och så, som och så är de i vår kommun- och så ska alla som går i fyran se det här- och alla som går i trean se det här. Och så blir mm. liksom man tilldelade datum på dagtid- och så cyklar man till det kommunala kulturhuset och ser det. Ja. Och det har vi alltid haft i alla år. Så att jag tror att det är en... Där finns det ändå program för att liksom få in kulturen i skolan. Men hör också på vad vi säger här-, så här mm. En kulturupplevelse per år. Ja, alltså, precis. Nu, det är bra att det görs. Men, det men ut, man hade du önskat torvigt. att man haft en kulturupplevelse per dag. Eller hur? Och förhoppningsvis så precis. har ja. barn och ungdomar det på andra sätt än att den är så organiserad ja, då. Man möter det genom litteraturen, man möter uh -huh. det på andra sätt. Men liksom att, att få se en professionell teaterproduktion för exempel, mm. vilket det är nästan alltid. Är det är inte alltid men. Nästan. Mm. Men då, så då kanske liksom... man också måste börja prata gentemot eleverna, alltså mm. när man riktar sin undervisning att prata att om att annat också är kultur. Mm. För om man nu säger det här en kulturupplevelse per år. Mm. Vad är det då om man till exempel väljer att analysera en låttext på svenska? Alltså då kanske man mm. också måste för att barn och ungdomar ska bli inspirerade att ingå i kulturarbetet. Att det ska bli deras profession. Mm. Mm. Mm. Så kanske man måste liksom ytterligare förstärka den sidan också. Att det prata tror jag absolut. Att... Man måste liksom se förutsättningarna i det. Jag har några kollegor i min kommun. Vi har ett projekt som är finansierat av Skapande skola. Mm. Som är ett... Från Kulturrådet då? precis mm. precis med ett läs- och skrivprojekt där de, det är i princip en skrivtävling, en författartävling. Men vad vi gör med de här pengarna är att vi tar in professionella författare som kommer och coachar varje klass som är moderator. Och, ja, och så har vi sju, åtta skolor från hela kommunen, ett par tusen elever. Och alla får liksom en författare, ett författarbesök och de läser den. De, det är något som liksom är anpassat för ålder och så. Och så får de läsa liksom, eh, den författars böcker, och sen så kommer författaren dit och ger tips, och sen skriver de och så. Och bara genom att ge sådana parametrar så blir hela den processen en kulturupplevelse på något mm. sätt som är en, en helt annan sak än av varsågod och sätter och skriva en berättelse om det här. Liksom. Det är ju fantastiskt, Jag menar, apropå mina teaterbesök då det är mm. väl det där mm. som många av de eleverna kommer komma ihåg från sin mm. skolgångsring den gången när författaren kom och kursade ja, ja, oss precis. magiskt. Precis mm. Jag tar absolut att det finns en poäng att liksom man kan se över vad som finns och liksom göra det till rikare upplevelser. Ja, vad skulle du säga? Jag tänkte bara säga det att det spelar ingen roll om man senare i livet väljer att bli civilekonom eller polis. Mm, mm. Det innebär inte att man måste ingå i ett yrke som till exempel författare eller journalist för att man blir coachad av just en författare. Nej, nej. Utan det är just att få återigen vidga perspektiven öka toleransgraden mm, mm. Liksom, att få, få se vad berättelser har för betydelse mm. i skola och för oss som människor. Mm. Mm. Är det, jag tänker, så. Är det mot skolan ni jobbar? Ja, vår, man kan säga så här att vår primära målgrupp mm. är såklart barn och ungdomar. Det är liksom mm. riktat mot dem som vi vill ge individuella gåvor som böcker och liknande. Men det är helt klart skolpersonalen som förverkligar det här mötet. Mm. Så vår, vår kontaktväg, vår kommunikationskanal, vår viktigaste målgrupp mm. är lärare. Det är de som vill använda sig av det som vi tar fram eller distribuerar som någon annan kulturarbetare av hög kvalitet har skapat mm. som vi kan förverkliga de här samtalen i klassrummet med alltid då en tillhörande lärarguide eller läraranledning. Mm. Fortbildar lärare? Det gör vi. Vi fortbildar Aha. lärare. Och då samarbetar vi främst med den globala skolan som ligger under Sida och universitets- och högskolorådet där vi bland annat är i en serie som heter MR i skolan alltså mänskliga rättigheter i skolan mm. som återfinns på flera olika orter i Sverige. Och sedan så samarbetar vi också med Lärarförbundet eh, genom den globala skolan i något som heter det globala klassrummet. Mm. Vad är det då? Ja men då är det att just plocka in till exempel berättelser från människor som strider från normen och vi är ju inte ensamma i den här föreläsningsserien eller, eller workshopdagen utan det är flera olika aktörer som den globala skolan bjuder in där. FT 7 är en av dem där vi bjuder på då någon form av palett av de metoderna och verktygen som vi har inom, inom vår försorg eller det som vi har distribuerat och arbetar med. Mm. Märker ni skillnad på ert arbete? Märker ni effekten? Ja, det är en otroligt svår fråga. Och ja. <laughs> den är väldigt viktig. Mm. När man arbetar med att främja positiva attityder så tar det tid. Det är ingen mm. som kan tro att så här, att mm. bryta intolerans eller negativa attityder är en quick fix. Vad vi ser i samhället idag är att trots den ökade polariseringen och de höjda rösterna liksom, i mm. de olika lägerna, så är det ju så att ungdomar idag går mot en mer tolerant riktning. hur vet man det? Då tittar man till exempel på forum för levande historias återkommande attitydundersökningar mm. där de då går ut jättebrett med enkätunderlag för mm. att titta på de olika aspekterna kring intolerans och tolerans. Och där ser vi att ungdomars attityder gentemot Identiteter som strider mot normen, till exempel hbtqi, identiteter och liknande, mm. det, de, de främjas till det positiva. Mm. Man kan också titta på valresultat mm. alltså det är och valdeltagande. Och om man tittar på den ungdomliga delen av vår befolkning så är det väldigt få som väljer att rösta på ett missnöjesparti som är liksom åt den nationalsocialistiska riktningen. Mm. Eh, utan det är den äldre befolkningen. Så att mm. bland den målgruppen vi jobbar, där ser vi helt klart att de positiva attityderna ökar. Sedan är ju tischåsorden bara en del av det totala samhället. Och vi har mm. inte varit mm. någonting utan lärare eller skolpersonal som tar tag i kontroversiella frågor. Så att eh, vi ser att vårt arbete gör effekt. Vi ser att det ger resultat eftersom vi kan räkna på rent och faktiska resultat av hur många som har nått så av vårt material och hur många som har jobbat med det. Och i de projekten där vi jobbar lite djupare och har träffar elever under ett halvår eller ett helt mm. utbildningsår, där ser vi ju otroliga skillnader i attityder eleverna emellan. Lärare vittnar också om det här i de olika undersökningar som vi gör efter det, att vi har utfört ett projekt. Mm. Vi är noga med att försöka mäta resultat och effekt på så många sätt vi kan, både mm. kvalitativt och genom att träffa och prata med elever, bibliotekarier, dit vi också distribuerat material mm. och liknande, men också det rent kvantitativa. Hur många har nåtts? Och då är det så att vi närmar oss miljoner elever som har nåtts av vårt material cirka 800 000 elever och skolpersonal har fått hur man mottagaren för fanatiker som en individuell gåva och det är ju helt vi är enastående. Separat. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag vill ja, försöka jag... om vi Vi måste ja. Ja. Jag, skulle, jag skulle vilja ställa en, en jag, berätta, jag är inte särskilt förvånad över när du säger att våra, våra elever blir eh, mer och mer toleranta. För att det, det upplever jag fram mm, i väldigt, väldigt ofta. Att våra, ele alltså våra elever är toleranta och klokare. Och, eh, som, och framförallt brukar vi bli, jag brukar bli uppläxad i just hbtq-frågor. Mm. Och Karin, nu är du sådär gammal och fördomsfull och, och gammal. Och nu ska man måste man säga hbtqi. Glöm inte det. Mm, nej, Mm. Just det. <laughs> Precis så säger de. <laughs> <laughs> och så blir det så här. Ja, just det. Ja. Ja. Ehm, och så där. Och jag måste berätta en liten rolig sak för att eh, ni distribuerade en, en bok som heter Alla borde vara feminister. Ja. Och det blev sånt jubel På min skola Bland elevkåren Så elevkåren bad att få klä julgranen I boken Det är otroligt Så att vi, hade inte, vi hade den boken som julgranskulor Istället för oh, wow. För att Och så fick alla ta ett extra I själva julgranen uh. För att man blev så glad Det var världens bästa julklapp Och de, de trodde kanske vi, vi tog lite åt oss här De trodde nog Kanske att nu har skolledningen verkligen ja. tänkt De fattar inte att alla Nu avslöjar jag det, det var ju synd ja. men, <laughs> men de blev så där Jätteglada för att Vi bekräftade dem Snarare än att de kände att de behövde utbildningen Förstår du hur jag menar Jag är så otroligt rörda och glad av att höra detta Och det är också tidigare har Tillskyddsunder distribuerat filmer just i december För att mm. vi har sett det som en julklapp mm. Men nu liksom bekräftar du Att den julklappen som vi skicka med Till exempel, vi var ju flera aktörer Svenska kvinnolobbyn med flera som distribuerade Alla borde vara feminister. Och då bekräftade du just att de använde sig av julklaffen till att klä julgranen. Det är ju helt enastående. Jag, mm. jag har aldrig hört någonting härligare om något <laughs> av våra projekt. Så det är helt mm. magiskt. Mm. Mm. Nej, men det, det är en fantastisk... Nej, men De blev väldigt glada för boken. Mm. Och de, eh, ja, eh, men de är ju också... De tycker ju verkligen det. De håller med om att mm. alla borde vara feminister. Mm. Och vi har, vi har varit i lite internationella sammanhang och pratat om just den här distributionen Mm. eftersom den har rönt ganska mycket uppmärksamhet. Och då är det ju många från till exempel Storbritannien och andra länder som frågar sig ja, men vad, hur, hur har eleverna tyckt? Eh, det var bland annat en pedagog från Israel som sa att våra elever hade aldrig tagit emot det de liksom inte alls varit intresserade av någonting som vi skulle ge dem på det sättet som var liksom en uppmaning. Och då sa jag det, men det beror också på vilket sätt man gör det. Alltså, delvis då att det inte är organisationer som distribueras som det är viktiga, utan det är innehållet av en högkvalitativ. Blockbuster-författare mm. Som dessutom har inspirerat Beyoncé Alltså man får ju också tänka på så här. Det är ju ungdomar Alltså att det är, det, mm, det är där mm. de lever eh, Det är många som älskar Beyoncé Och hennes musik och hennes persona mm. Så att, man måste ju också tänka så här. Vad är rätt för målgruppen Och det har inte vi alltid svar på Utan det är många som man ju undersöker bland barn och ungdomar För att det ska bli jubel Ja men precis Men kan du berätta kort, vad är det för bok? Ja, alla för bara feminister är en bok författad av den enormt välkända Chimamanda Ngozi Adichie. Och hon har skrivit bland annat Americana som en annan bok som också har mm. blivit väldigt populär. Det här är ursprungligen ett TEDx-talk som finns att titta på Youtube. Och det är en uppmaning att alla borde vara feminister, män som kvinnor, för att vi ska frigöra Både män och kvinnor från de stereotypa fördomar som finns kring genus och kön. Mm. Och det är blandat med personliga berättelser av hennes barndom, där hon bland annat ansökte om att få bli, vad ska man säga, liksom, det kallas ju inte för klassförstånder, men elever i klassen, mm. eh, där hon då i sin skolgång fick höra att men det är bara pojkar som blir det. Mm. Och hur hon faktiskt. På något sätt kanaliserade den vreden till en konstruktiv aktion istället. Att tänka att det här ska jag liksom ta med mig för att i framtiden prata om feminism och den typen av frågor. Så att det är personliga berättelser då kopplat med de lite mer liksom strukturella normerna. Och hur mycket gladare och friare vi hade varit om vi hade, inte hade behövt ha det som hon kallar för expectations of jag är lite glad vi har, efter, efter de här dagarna i Almedalen så har jag tänkt att nya tankar mycket just mm. om civilsamhällets behov att, liksom, att vi behöver samarbeta mycket mer med civilsamhället i mm. skolan och mm. eh, därför så är jag så glad att du hade tid att träffa oss och att vi fick prata om det för att vi har inte det är er på vår skola, men det, vi ska allt kolla upp det, vi ska ändra för det. Ja, vad roligt. Jag är så otroligt tacksam att vi från mm. Tenskyddsråden får komma och prata med er, för att mm. vi är som sagt ingenting utan er. Ni är vår, det är så otroligt viktiga för oss, och jag säger det varje mm. gång som jag fortbildar lärare att det är lärare som har möjlighet att skapa relationer med sina elever. Jag tror mm. inte är dugg på att jag ska komma ut och prata med elever om tolerans. Jag kan absolut inspirera elever att vilja jobba i en ideell organisation i framtiden. Eller bli mm. mer intresserade för mänskliga rättigheter. Mm. Men det inte så att det händer någonting i deras attityder av att jag kommer på en temadag. Mm. Så att ni, är, ni som skolpersonal är otroligt viktiga för oss. Det, och för hela samhället. Mm. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit. Mm. Tack, tack snälla. snälla. Tack. tack. Och innan du går så ska vi spela in en början på det här ja. programmet. <laughs> men det brukar bli bättre om vi bara kör igång. Ja, absolut. Ska vi säga namn och sånt, eller? I, precis, mm. och då ska vi uttala ditt namn Korrekt mm. Lovisa Fager Havdelin Fager Havdelin. men nu får du göra det För nu har jag gjort det alla gånger också, mm. Lovisa Fager Havdelin. Ja. Havdelin. Hav, Uttalar man det eller inte? Havdelin, ja, Havdelin. ja, mm. Havdelin. ja mm. precis. Eh, exakt, och då ska vi se Exakt, kan inte vara jag fastnar inte på det, det här är podcasten Skolsvärd och det här är ett rent intervjuavsnitt som du kan hitta på iTunes på Acast eller på vår hemsida skolsverige.com. Och dagens gäst är Louisa Fagerhavdlin. Louisa Fagerhavdlin, du är verksamhetschef för t skedsorden stämmer det? Det stämmer. Ja. Tack snälla för att jag får vara här. Ja. Välkommen hit. Tack. Vi klipper bort det där